Menja, menja, aquí fan les millors salsitxes del món. Què? Oi que són bones d'això, Dieter, et dius, oi? Au, va, home, tu també has de menjar alguna cosa o en Dieter ho acabarà tot. No estiguis tan tens, tenc-me. Aquest lloc és segur. Aquí només hi venen clients habituals. Si entra algun desconegut, l'Oto s'encarregarà de fer-lo fora de seguida. Hm. Gràcies a això, estic abocant el negoci a la ruïna, Ves. Espetsen, per qui és? Oh, per mi, gràcies. Li he preparat un llit alàtic. Si les rates no li fan por, podrà dormir ben tranquil. Gràcies, Otto. No és gaire simpàtic, però té bon cor. Menges, no es pot lluitar amb la buida. Gràcies. Fins i tot m'he trobat un lloc per dormir. Sóc jo qui t'ha de donar les gràcies Si no m'haguessis salvat la vida Ara estaria dormint al dipòsit de cadàvers Una bona raó per viure és menjar aquestes delícies Ba, menja, menja He avisat el doctor Gillen Quan li he dit que estaves amb mi s'ha quedat més tranquil M'ha dit que va publicar un anunci al diari Per atreure la teva atenció Parlem dels vells temps quan solíem copiar ja ho sabies? Sí. I llavors per què no et vas posar en contacte amb ell? Perquè no li volia involucrar, per això. No entenc aquestes reserves. Noi, i per què serveixen els amics? I dius que feia dies que em vigilaves? Sí, és pel cas d'en Richard Brown. En Richard? Sí, el cas en què va matar d'un tret un jove assassí en sèrie quan treballava la policia. Mentre llegia l'article d'aquest cas al diari, en Dieter va veure la foto del mai mort i em va dir que... que aquest home havia estat al Kinderheim 511. Kinderheim 511? Un orfenat al Berlín de l'Est, molt particular. Els pares d'acollida d'en Dieter havien estat instructors d'aquest orfenat. I guardaven moltes fotos dels nens d'aquella època. Què hi té a veure, aquest orfenat amb el cas? En Johan també hi va estar. Vols dir que Johan i el noi que va disparar en Richard tenen alguna mena de relació? No ho sé. Tenia pensat investigar més a fons aquesta qüestió, però en Richard va morir de sobte. I llavors el vaig veure a vostè davant la seva tomba. Obra Richard. Ara penso que és ben bé com si ell t'hagués portat cap a mi. No deu haver sigut fàcil aguantar tot sol fins aquí. Però a partir d'ara ja no estaràs sol. Demostrarem la teva innocència. Tenim en Johan davant dels nassos. La foto... Ostres, no pot ser! Ara me l'he deixat al despatx. Si et pogués ensenyar la foto de Johan, començaríem a aclarir les coses. Molt amb temes que l'home que el volia assassinar... En deu haver desfet, clar. Aquell home es diu Hess. La seva dona i ell venien a la meva consulta, però fa una estona he buscat el número que tenia de contacte i he intentat localitzar-los i allà no hi havia ningú que es digués així. Ha dit que tenim en Johan davant dels nassos. Això vol dir que el podré veure, i que sí? Mm. Per fi podré veure en Johan, cara a cara. A plena llum del dia. Talbach Schubert-Age. És l'empresa principal del Consorci Financer Schubert. En Schubert no solia sortir gaire, però últimament se l'ha vist en públic en més d'una ocasió. A aquesta hora del matí sol sortir a visitar les empreses filials. Això és una de les coses que va investigar en Rijan, i no només aquesta empresa. Es veu que totes les empreses del Consorci s'han instal·lat aquí i estan obtenint grans beneficis. I tot des que ser jove va convertir la mà dreta d'en Schubert. Mira, ja surten. El de la cadira de rodes és en Schubert. El noi que l'empeny és en Cal. I... Johan? És ell, sens dubte. D'acord. És la primera vegada. Què? És la primera vegada que... que veig en Johan a plena llum del dia. Exacte. Hem de fer que tot aquest assumpte surti a la llum. Ara és el moment. Tens raó, és el moment de demostrar la teva innocència. Però de moment val més que t'amaguis a l'àtic del restaurant de l'Oto. Ben aviat tindrem prou proves per demostrar la teva innocència. L'arxiu d'en Richard ha d'estar per aquí. És aquest. Sí. Vaig fer bé, t'endur-me'l. Ja falta ja falta poc, Richard. Ben aviat podrem resoldre el cas perquè te'n vas lluitar. En Johan està correlat. Aquesta vegada tenim un testimoni decisiu. El doctor Tenme. I ara... I ara tan sols ens falta trobar un testimoni que hagi vist en Richard la nit de la seva mort. Segur que hi ha d'haver algú. Així podrem demostrar que l'home que acompanyava en Richard aquella nit era Johan. En el cas que això no fos possible, ens queda en Fallen, l'estudiant que es va fer passar pel fill d'en Schubert i es va suïcidar. Si trobem la prostituta que va anar a veure en Fallen, podrem comprovar de seguida si el jove que l'acompanyava en aquella ocasió era o no en Johan. I no tan sols això. Si investiguem el passat del matrimoni que diuen ser els pares d'en Johan, sabrem qui és ell en realitat. Fixa't que fins i tot hi ha una tomba amb el nom d'en Johan Lieber. Podríem dir que teníem en Johan agafat per totes bandes, noi. Saps una cosa? Quan et miro és com si veiés en Richard. Eh? Sembla ben bé com si volguessis carregar tot sol amb el pes de la justícia mundial. Però recorda que no estàs sol. Tens en Dieter i ara també. Pots comptar amb el doctor Gillen i em tens a mi. No t'amoïnis aquesta nit descansa tranquil Doncs perquè no li volia involucrar És la primera vegada és la primera vegada que veig enllohan a plena llum del dia Ara és el moment De pressa, fugi! Afanyis! Reichwein, digui? Professor, sóc en Gillen. Ah, em ves per on? Precisament ara pensava en tu i estava a punt de trucar-te. Ara vinc cap a casa seva. Què fa, entén-me? Continua l'amagatall que li he trobat. insisteix li que no surti d'allà, que es quedi amagat. Hi ha una cosa que em preocupa molt. A mi també. Què? I si... i si el doctor Temma no estigués buscant en Johan per demostrar la seva innocència? Costa de creure, però jo també hi he estat donant voltes. Mm. Ah, en Títer. Què fas aquí, tot sol? Entén-me, m'ha demanat que vingui. Què? Entén-me? Se ja n'ha anat. A on? Té la intenció de fer-ho. Què? Entén-me, té la intenció de fer-ho. <laughs> Senyor Reichwein, atori'l. entenc el es convertirà en un assassí. <tots> <tots> <tots> Per avui, ho deixarem aquí. Esperi, esperi, doctor, que encara no he acabat. Ara ve el més divertit de tots, sap? No. Vull que el proper dia m'expliquis la continuació tranquil·lament. La tercera dona que vaig parlar. Aquesta sí que és una bona història. Escolti, doctor... Escolti! Sap com cridava aquella mala pècora quan l'estava ofegant? Va, doctor! tim desgraciada. Es pot saber on t'has ficat. Ten-me. Per fi ens coneixem, Dr. Hillen. Qui és, vostè? Soc l'inspector Lhi de l'Agència Federal de Criminologia. He sentit parlar molt de vostè. Alguns objectes del meu estudi són assassins en sèrie, que van ser capturats gràcies a les seves investigacions. Sí, de fet, jo també he llegit el seu llibre, doctor Guillem. Gràcies. És un llibre molt interessant. Introducció a la transcendència de la psicologia criminal. Li puc dir que no hi ha cap altre estudi que s'endinsi tan profundament dins la ment d'un assassí en sèrie especialment el capítol 3, de la pàgina 262 a la pàgina 294, l'estudi sobre Heinz Kau. Vaig llegir amb molt d'interès la relació que s'estableix entre els seus traumes infantils i els assassinats que va cometre posteriorment. Veig que n'és tot un expert. M'ha que li hagi interessat tant, de debò. Els meus mètodes d'investigació també es basen en la comprensió de la ment del criminal i em posen al seu lloc per tal d'anar dexifrant d'una a una les seves accions. Veig que té molta experiència en aquest tema. M'encantaria poder-ne parlar amb vostè en un altre moment. Ni vostè ni jo disposem de gaire temps, o sigui que aprofitaré ara per preguntar-li. Últimament sol anar bastant sovint amb Múnica, oi, eh, Dr. Hillen? I té res a dir? Sisplau, faci el favor de seure, només serà un moment. Va a Múnich per parlar amb un psicòleg, el senyor Reichwein. Ahir hi va anar. Sí, va ser professor meu a la universitat. A la universitat de Düsseldorf. Sí. Tinc que quan vostè estudiava a la universitat de Düsseldorf hi havia un estudiant de neurocirurgia molt brillant. On vol anar parar amb això? L'ha pogut veure, el doctor Tenma? No sé de què em parla. Parlem dels vells temps, quan solíem copiar. Rudi. des del diu de maig fins al dia 22 del mateix mes, vostè ha publicat aquest anunci en tots els diaris de tirada de tots els estats. Li confesso que estic sorprès. Mai m'hauria pogut imaginar que estudiants tan brillants com vostè i el doctor Tenma es dediquessin a copiar els examens. L'amistat és una cosa meravellosa. No, s'equivoca. D'estudiants, el doctor Temma i jo no vam establir una gran amistat. El maig de l'any passat, al Parc d'Òdor, gràcies a la seva col·laboració, la policia de Felbert va aconseguir acurralar el doctor Temma, però quan estaven a punt de detenir-lo es va escapar. Va ser involuntari. L'aparell d'escolta que duia sobre es va espatllar. I també és molt probable que vostè a l'ajudés a fugir. Ell és... El doctor Tetma és innocent. Vaja... Ara vull que m'escolti sense reserves. L'assassinat del director i dos metges més de l'Hospital Eisler Memorial. El del pacient en aquell edifici en construcció a Düsseldorf. L'assassinat de Heidelberg. I els assassinats de parelles de mitjana edat per tota Alemanya. Cap d'aquests assassinats els ha comès en Tetma. És la conclusió que Netri com a psicòleg criminalista després d'entrevistar-lo personalment. Ja ho entenc. I bé, on és ara? No ho sé. Entèn-me, se n'ha tornat anar. I per què fuig? Per què fuig, si és innocent? Ell no ha fugit! Llavors, per què no s'ha posat en contacte amb vostè, si vostè és el seu amic? Ah. Ah. Tinc una prova que demostra que és innocent. Miri això. Mm. Aquí hi ha la recopilació i l'anàlisi de tota la informació d'aquest cas. És una bona feina. I digui'm, li ha quedat tot clar, ara? Sí. L'estranya mort d'un jove anomenat Fallen que es va fer passar pel fill d'en Schubert. L'estranya mort d'en Richard Brown, un ex-inspector de policia que investigava el cas. El rebombònic han aixecat la sospita sobre el fill il·legítim de l'adiranat Schubert. Enmig de tot això hi ha un jove, el nom d'aquest jove coincideix amb el nom que el doctor Tenne va assenyalar com el veritable autor dels crims, Johann Lieber. És més, s'ha descobert una tomba a Bruntel que conté les despulles d'algú que es deia així, Johann Lieber. A més a més, l'altre dia algú va intentar assassinar el doctor Reichwein, que va decidir continuar investigant el cas del seu pacient Richard Braun. Ho he perfectament. És impossible. No es pot demostrar que aquesta sèrie de casos estiguin relacionats entre ells. El doctor Tenma n'és més conscient que ningú i per això ha decidit desaparèixer. M'equivoco? Escolti, per què mou Ah... No s'amoïni per això. És un mètode que utilitzo per memoritzar. Segons el meu punt de vista com a psicòleg, diria que a través de la mà expressa les seves inseguretats. A mi em passa el mateix. En comptes de la mà utilitzo aquesta gravadora, però la diferència és que el que queda enregistrat aquí és totalment objectiu. En canvi, la informació que memoritza a través dels moviments de la mà passa a ser, des del primer instant, totalment subjectiva. Segurament és així com ha treballat durant tots aquests anys. Creu que la seva memòria és infal·ible i que el seu criteri és del tot correcte. Vostè té família? Quines són les seves aficions? M'equivoco si li dic que ha entregat tota la seva vida a la feina? Ha comès mai un error? No serà que teme excessivament cometre un error? Vostè té autèntica necessitat que entén-me sigui realment un criminal? Si no, la seva identitat s'acabarà destruint. Miri la realitat. Aquesta és la foto d'en Johan Lieber en persona. Pot demostrar que tot ha estat una invenció d'en Temma? I digui'm... On és ara aquest jove de la foto? Estudia a la Universitat de Monique. Actualment treballa com a secretari d'en Li fa res que... que em quedi aquesta foto, de moment? Deixi que nosaltres, la policia, ens encarreguem del cas. És possible que hagi comès un error terrible. On és ara el doctor Temme? Eh... Ah. Doncs... diria que és a Múnich. Sóc el Lunguer. Posa't en contacte amb la policia de Múnich. Digue'ls que es mobilitzin immediatament. Sembla que el Dr. Tenma és allà. Un rifle de franc tirador. Ho sento, però no sé de què em parles, noi. Sé que has rebut una trucada del senyor Haidt Maia de la casa de Fussel. Entesos. 10.000 marks per endavant. Aquí els tens. El que em demanes no és senzill, així que t'hauràs d'esperar una setmana, fins llavors a veure si poses remei aquesta pinta malaltissa que fas. Per molt que paguis per tenir un bon arsenal, si no aprens a dominar-lo, no t'haurà servit de res. Passem a la següent notícia. S'ha celebrat una festa de presentació de la Fira de Mostres de Components Electrònics que tindrà lloc la setmana vinent a Múnich, a la Cambra de Comerç i Indústria, on han assistit figures destacades a l'àmbit polític internacional. Aquesta fira pretén convertir-se en la mostra més gran sobre les noves xarxes de comunicació i representarà un gran impuls per a la indústria, no només de la fiera, sinó de la Unió Europea. A la festa de presentació hi ha assistit Hans-Georg Schubert, que durant els últims 20 anys havia comparegut en públic en escasses ocasions. Malgrat que Hans Schubert ha comparegut assegut en una cadira de rodes, ha presumit de cautir de bona salut davant dels polítics nacionals i internacionals. Episodio 32. Un lugar sagrado.